Veșniciei Duhul nostru-l pune Cartea lui Isus, El ni te a adus Să sădești în noi Harul vie. Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 11 Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Pentru Saul din Tars a fost nevoie să se arate o lumină dumnezeiască nebănuită ca să-i stingă toate luminile pe care le avea și cu care lupta împotriva adevăratei lumini. Iisus Hristos. Ca să vezi cu adevărat lumina adevărului lui Dumnezeu, trebuie să devii orb pentru celelalte lumini care vin din firea veche și de la oameni. Ca să primești viața cea nouă din Hristos, trebuie să mor mai întâi față de lume și păcat. Ca să locuiești în cortul lui Dumnezeu, trebuie să nu mai locuiești în cortul tău vechi sau în corturile făcute de oameni. Nu poți să fii în același timp și în cer și pe pământ și cu Hristos și cu lumea păcatului. Descoperirile dumnezeiești te fac orb față de lucrurile de pe pământ. Nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia. Toate luminile de pe pământ se sting când ajung în soare. Când îți strălucește pentru prima dată lumina adevărului, nu mai vezi nimic din celelalte. Fericită orbie! Lumina adevărului a înghițit toate celelalte lumini. Înțelepciunea de sus când vine topește înțelepciunea de jos. Montaigne, un înțelept francez, zicea, Dacă ies pe neașteptate în plină lumină, mi se tulbură vederile ca și atunci când orbecăiesc în întuneric. Iar un alt scriitor francez scria limpede, Adevărul te orbește ca lumina. Dar după ce te orbește adevărul, ți se deschid ochii inimii și vezi lumina de dincolo de vălul materiei. Saul din Tars, după ce a vorbit trupește, a fost condus la Damasc unde s-a întâlnit cu trupul lui Hristos. Prima descoperire a fost Cristos capul, iar apoi a găsit și trupul lui Cristos, cu care a devenit una pentru veșnicie. Să nu ascult de șoapta celui rău, ce-mi zice nu lucra să fii dar nici când el mă să lucre, ca să mă prin ce am Ajută-mi, Doamne, demnul Tău, să-L deslușesc de-al nici să lucrez, dar nici să stau, ci nu ai voia ta vrea, când voia ta o împlinesc, cu adevărat eu mă smere. Versetul 12 și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Omul care se teme de Dumnezeu, din orice religie ar fi, este omul în care se încrede Dumnezeu. El nu se poate împotrivi adevărului atunci când îi se dă ocazia să-l cunoască și împlinește orice lucrare care vine de la Dumnezeu. Așa a fost Anania. Anania înseamnă îndurarea Domnului. Un semn al omului care a fost cuprins în harul, în îndurarea lui Dumnezeu, este temerea de Dumnezeu, temerea de a nu face abateri de la adevărul și sfințenia lui Dumnezeu. Un misionar spunea, cu toate că în Africa de vest erau tulburări mari, totuși creștinii au fost cruțați în chip minunat. În fața autorităților, ei se bucurau de un nume bun și rare ore au avut de la ele vreo neplăcere. Într-un timp s-a petrecut și un caz cam ciudat. Unul din creștini locuia în apropierea unui om care fusese învinuit de furt. Potrivit obiceiului de acolo, toți vecinii învinuitului trebuiau să se înfățișeze înaintea judecătorului. Când însă omul acela a spus că este creștin, căpetenia a răspuns Poți să pleci, creștinii nu fură!" Și cu aceasta cercetarea s-a terminat. Toți iudeii care locuiau în Damasc îl vorbeau de bine. Prin viața pe care o trăia, Anania era o lumină pentru toți iudeii din orașul unde locuia. Lumina nu poate fi tăgăduită decât de orbi sau de vrăjmașii ei. Domnul Isus spunea despre ucenicii săi că sunt lumina lumii prin faptele lor bune. În măsura în care trăiești cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cunoști, ești lumina pentru cei din jurul tău și folositor lucrării lui Dumnezeu pe pământ. nu iau hotărâri din Duhul meu Oricât câte le le-aș ocoti de acolo, te poate duce mi le strici de plin, căci fără voia ta alerg în jos. Ajută mi, Doamne, demnul tău, să de-al celui rău Nici să lucrez Dar nici să stau Ci nu mai voia ta O vreau Când voia ta O împlinesc Cu adevărat Eu mă Versetul 13. El mi-a zis, frate Saul, capătăți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. Anania se temea de Dumnezeu, și din pricina aceasta Dumnezeu i-a dat din darurile sale. Darul vindecării era o urmare naturală a vieții pe care o trăia Anania. Anania se temea de Dumnezeu după lege, dar felul cum împlinea el legea era din dragoste de Dumnezeu, căci după nume trăia în har, în îndurarea lui Dumnezeu. Saul din Tars a căpătat vedere prin harul Domnului, prin Anania, nu prin lege. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. Cel ce îți dă vederea este primul pe care îl vezi și merită această cinste și cu vederea duhovnicească este la fel. Când începi să vezi, ai înaintea ochilor Harul Domnului, adică Anania. Adevărata lumină îți arată Harul și adevărul în primul rând, dar și ea este tot Harul lui Dumnezeu. Eu sunt al tău, tu mai ai tu ești al deții mele bun păstor. Părăzește-mă pe munc, Dar și în voi. Să-ți fiu necontenit Folositor. Ajutăm Doamne, Îndemnul Tău, Să-l De-al de Celui rău. Nici să lucrez dar nici se stau, ci numai voia ta o vreau. Când voia ta o împlinesc, cu adevărat eu mă mere Versetul 14. El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui. Ceea ce s-a petrecut cu Saul pe drumul Damascului este în totul lucrarea Harului lui Dumnezeu care l-a ales înainte de veșnicie și care s-a arătat la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Saul nu este întrebat dacă acceptă lucrul acesta, nici nu-i se face vreo propunere, ci harul suveran intervine schimbând din temelii viața lui. Alegerea pe care o face în viață Dumnezeu prin har este o cunoștință duhovnicească nouă, care urmează numai după întoarcerea la Dumnezeu. Cine este ales nu mai poate face de capul lui nimic, ci Dumnezeul călăuzește tot timpul ca să facă numai ceea ce este în planul său veșnic. Dumnezeul părinților noștri te ales. Privirea noastră de până la cruce nu este niciodată privirea care să ne ajute să înțelegem ce s-a petrecut cu noi, ci privirea schimbată de dincoace de cruce este cea care ne face să înțelegem lucrul acesta. Alegerea este făcută de Dumnezeu pentru împlinirea scopului său, deci nu alegerea este scopul, ci ea este un mijloc pentru atingerea scopului. te -a ales să cunoști voia Lui. Alegerea este un har, dar și o răspundere pentru mărturia pe care trebuie să o dăm pentru Domnul Isus. Înainte însă de a fi martor, trebuie să cunoști, să vezi și să auzi. Deci nu îndată după întoarcerea ta la Domnul Isus Hristos trebuie să depui mărturie, ci trebuie mai întâi să cunoști voia Lui și aceasta are nevoie de timp, de creștere duhovnicească, să ai o experiență personală cu Domnul Isus Hristos, să trăiești cu El, să-L vezi pe El, să-L auzi pe El te ales să cunoști voia Lui. Iată cel din tâi lucru care trebuie să urmeze în viața celui ce s-a întors la Dumnezeu, să cunoască voia Lui Dumnezeu. De câte rătăciri și pagube am fi scutiți noi, cei ce credem în Domnul Isus, dacă am căutat tot timpul și în toate lucrurile să cunoaștem voia Lui Dumnezeu. Altfel ar arăta fața creștinismului dacă s-ar fi ținut seamă de voia lui Dumnezeu, dacă s-ar fi stăruit în cunoașterea acestei sfinte voi. Voia lui Dumnezeu este unitatea împărăției sale, unitatea credincioșilor săi în primul rând. Pentru această voie s-a jertfit Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este să nu se piardă nimic din ce este al său. Voia lui Dumnezeu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică. Voia lui Dumnezeu este să ne smulgă din acest via rău. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, adică să fim neamestecați cu lumea și cu ce este străin de Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să lucreze cu noi ce este plăcut. Acestea sunt câteva laturi ale voiei lui Dumnezeu. Cine vrea să o cunoască desăvârșit în toate laturile ei, să stăruiască în tot ce a spus Dumnezeu ca să fie destoinic în lucrarea Lui. Să vezi pe cel neprihănit. A privi spre Domnul Isus, înveți cel mai bine voia lui Dumnezeu în toate privințele. Psalmul 34 cu 5 Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Da, numai când îți întorci privirile spre cel neprihănit, te luminezi în toate privințele. Cunoști și binele și răul în adevărata cunoaștere. Cunoști lucrarea lui Dumnezeu și lucrările oamenilor fără să le amesteci. Cunoști și trupul lui Hristos și lumea și nu confunzi vreuna din grupările religioase cu acest sfințit trup. Privind spre cel neprihănit, cunoști neprihănirea adevărată și falsele neprihănire ale oamenilor, neprihănirile pe care le dau diferitele lor legi, începând cu neprihănirea pe care o dă legea dată prin Moise. Neprihănirea celui neprihănit este cerească, și o astfel de neprihănire dă el la toți cei care cred cu adevărat în el și îl urmează. Și să auzi cuvinte din gura lui. Aceasta este adevărata școală a credinței. Ucenicul să audă cuvinte din gura marelui învățător, Isus Hristos. Cine nu învață de la Domnul Isus, degeaba învață de la oameni lucrurile lui Dumnezeu. Nu numai că nu le poate învăța, dar le amestecă în așa fel că în loc de lumina cerească se afundă în cel mai mare întuneric. Cel născut din nou, cel lepădat de sine însuși, devine cu adevărat ucenicul Domnului Isus și învață de la el totul, lepădarea de sine, ascultarea de tatăl, mărturisirea adevărului și apoi jertfa. Adevărat, spunea Titu Maiorescu, tu semeni Spiritului cel înțelegi, și înțelegi numai Spiritul căruia îi te asemeni. Spunem cine este Dumnezeul tău și îți voi spune cine ești. A auzi cuvinte din gura lui, după cum s-a spus, este adevărata școală a Credinței. Credința născută din cuvântul Domnului Isus, aceasta e singura și adevărata credință. Această credință înțelege valoarea cuvântului său și nu mai primește nimic de la oameni pentru desăvârșirea ei dacă învățătura lor este altceva decât cuvântul, duhul și litera lui. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, este pecetea dumnezeirii sale. Nu tradiția este adevărul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui pe care ni l-a lăsat scris prin Sfinții Apostoli, acesta e adevărul față de care trebuie să ne supunem fără să-l modificăm într-un nimic. La început era cuvântul, nu tradiția, și cuvântul era Dumnezeu, Ioan 1 cu 1. Referitor la cuvântul lui Dumnezeu, Florovki, reputat teolog și patrolog rus-ortodox, care a trăit între 1893-1979, în articolul Duhul pierdut al Scripturii, tradus de doctor- docent Ioan Ica și publicat în revista Mitropolia Ardealului numărul 3, 1986, Sibiu, scrie, cităm, Cuvântului Dumnezeu trebuie propovăduit în mod eficient, adică el trebuie totdeauna prezentat încât să creeze convingeri și să inspire ascultare față de el fiecarei noi generații și fiecărui neam în parte. El poate fi chiar reformulat în categorii noi dacă o cer împrejurările, dar mai presus de orice trebuie păstrată identitatea mesajului. Trebuie să fim siguri că se propovăduiește aceeași Evanghelie predată odată pentru totdeauna și nu se introduce în locul ei nicio altă Evanghelie străină proprie. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi ajustat și acomodat cu ușurință obiceiurilor și atitudinilor fluctuante ale nici unei epoci particulare, inclusiv ale epocii noastre.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 E posibil ca această propovăduire să fie încă neobișnuită, dar ea pare să fie unicul mod de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu în mod eficient într-o perioadă de criză ca a noastră. Am încheiat citatul. Adevărul în orice problemă este numai unul. Cine îl caută cu sinceritate ca să îl trăiască și să l mărturisească, acela îl va găsi. Tot despre cuvântul lui Dumnezeu, marele învățător creștin din vechime, Tertulian, scrie Cităm, Dacă Domnul Hristos a trimis pe apostol să propovăduiască, este de a noastră datorie să nu mai primim pe alți propovăduitori, afară de cei pe care i-a rânduit Hristos. Căci nimeni nu cunoaște pe Tatăl, fără numai Fiul și acela căruia Fiul îl va descoperi. Și ni se pare că Fiul nu l-a descoperit altora, fără numai apostolilor, pe care i-a trimis să propovăduiască ceea ce bine înțeles le descoperise el. Am încheiat citatul. Teologii ortodoxi de astăzi zic, primirea de către Biserica a Sfintei tradiții se încheie deodată cu procesul inspirației divine la moartea ultimului apostol. Dar prezentarea și fixarea tradiției sfinte se face în cursul primelor opt viacuri ale ecumenicității creștine. Pe ce se temează această hotărâre? A spus așa ceva Domnul Isus? A vorbit el printr-un proroc vreunui sinod? Oare nu este o abatere flagrantă de la învățătura apostolilor? Un scritor francez, Montaigne, spunea, e o dovadă de mare prostie ca să îți întuneci propria lumină pentru una de împrumut. Trebuie să te mulțumești cu lumina pe care binevoiește soarele să ne odăruie prin razele sale, iar cine va ridica ochii să dobândească mai multă din chiar ființa sa, să nu îi se pare ciudat dacă pentru temeritatea lui își pierde vederile. Să ne mulțumim cu lumina pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Său și să nu adăugăm nimic la ceea ce ne spune El ca să nu rămânem în întuneric, ci să avem viață veșnică.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 de celui rău, ce lui rău, ce-mi zice nu lucra să fii smerit, Dar nici când el mă îndeamnă să lucre ca să mă gând prin ce am păptuit. Ajutem Doamne, demnul Tău, Să-L deslușesc de-al luiră, rău. Nici să lucrez, dar nici să stau, Ci numai voia Ta o vreau. Când voia ta o împlinesc, Cu adevărat eu mă smerenc. Să nu iau hotărâri din ducul meu, Oricât le-aș socoti o hoti de folos toate duce mi le strici de plin, căci fără voia ta alerg în joc. Ajută-mi, Doamne, demnul Tău, să-L deslușesc de-al celui rău, nici să lucrez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 Eu sunt al tău, tu mai răscumpără. Tu ești al vieții mele, bun păsăr. Păzește-mă pe munt, dar și în voi. Să-ți fiu Necontenit folositor. Ajută. Doamne-n demnul Tău, Să-L deslușesc de-al celui rău, Nici să lucrez, dar nici să stau, Ci numai voia Ta o vrea, Când voia Ta o Ne. What if for you must